Стівен Кінг, куча. Сонні літні мухи знайшли на підійсній доріжці тіла куча і шерифа Беннермана, чоловіка Вікторії, батька Катріни. Вони не робили різниці між псом і чоловіком. Мухи демократичні. Сонце тріумфально палило з гори. Було десять хвилин по першій. Поля мерехтіли і танцювали у тихому літі. Небо було кольором обліслих синів джинсів. Пророцтва тітки Еві Чалмерс збулися. Вона дихала для свого сина. І дихала, і дихала. Її син не мертвий. «Вона пройшла крізь це пекло не для того, що він помер, і цього просто не станеться. Цього не буде!» Вона дихала, дихала для сина. Коли двадцять хвилин по тому на доріжку в'їхала машина швидкої, Донна все ще не здавалася. Віка до хлопчика вона не підпускала. Коли він підходив, Донна вишчаряла зуби і безбучно гарчала на нього. Вік був убитий горем майже до стану відстороненості. Аж до найглибших основ своєї свідомості він був певен, що нічого цього не може відбуватися насправді. Вік увірвався в будинок кемберів через двері ґанку, на які так довго і болісно дивилася Донна. Внутрішні двері не були зачинені. Він зателефонував. Коли він знову вийшов на двір, Донна все, що робила їхньому мертвому синові штучне дихання? Рот у рот? Він попрямував був до неї та несподівано різко звернув? Підійшов до Пінто і відчинив верцята. Духота заревла на нього як невидимий лев. Невже вони провели тут усю другу половину понеділка, цілий вівторок і аж до полудня сьогодні? У це неможливо було повірити. На підлозі, де лежала запасна шина, Вік знайшов стару ковдру. Він розгорнув її і накрив скалічене тіло Бенермана, Тоді сів на траву і задивився на міську дорогу номер три і на запорушені сосни по інший її бік. Свідомість поринула облаженне забуття. Водій швидкої і двоє санітарів поклали тіло Беннермана у авторятувального загону Каслорока. Тоді наблизилися до Дони. Вона вищирилася. Її пошерхлі губи складалися слова «Він живий! Живий!». Коли один із санітарів спробував лагідно поставити її на ноги і відвести геть, Донна його вкусила. Пізніше йому самому довелося лягти в лікарню і пройти лікування проти сказу. На допомогу прийшов другий санітар, вона від них відбилася. Знесилені вони відійшли вбік. Вік усе ще сидів на моріжку, спершись під боріддям на долоні, і дивився на той бік дороги. Водій швидкої приніс шприц, відбулася сутичка, шприц розбився. Дед лежав на траві, все ще мертвий. Латка його тіні стала трохи більшою. Прибули ще дві поліцейські машини. В одній з них сидів Роско Фішер. Коли водій швидкої сказав, що Джордж Беннерман мертвий, Роско заплакав. До Донни підступило ще двоє поліцейських. Ще одна коротка, запекла сутичка – і Донну Трендон нарешті відтягнули від її сина четверо сильних спітнілих чоловіків. Вона ледь не вирвалася знову, і Роско Фішер, усе ще плачучи, кинувся на допомогу. Донна безгучно кричала і молотила головою з боку в бік. З'явився ще один шприц, і нарешті їй успішно зробили укол. Із машини швидкої винесли ноші. І двоє санітарів підкотили їх до того місця, де на траві лежав дед. Його все ще мертвого поклали на них. Його з ніг до голови вкрили простирадлом. Побачивши це, Донна подвоїла свої зусилля. Вона вирвала одну руку і замолотила нею як навіжена. І раптом вивільнилася. «Донна!» – покликав вік, підводячись на ноги. «Люба, усе вже скінчилося! Будь ласка, не треба! Люба, не треба!» Вона не побігла до нож, на яких лежав її син. Вона бігла до безбольної битки. Підібравши її, вона знову заходилася мотлошити пса. Мухи знялися в повітря блискучою чорно-зеленою хмарою. Звук битки, що врубувалася в тіло, був важкий і моторошний, нагадуючи звуки у крамниці м'ясника. За кожним ударом труб Куджо злегка підстрибував. Копи рушили вперед. «Ні», – спокійно сказав один санітар, і за кілька секунд Донна просто повалилася додолу. Битка брата Кембера випала із її розслаблених років. Десь за п'ять хвилин швидка поїхала, завиваючи сиреною. Віку запропонували ін'єкцію, щоб отамувати нерви містера Трентон. І хоча до цього часу він був уже неймовірно спокійний та з вічливості погодився. Він підібрав целофан, який санітар здер із шприца, і уважно глянув на надруковану на ньому назву – «Абджон». «Колись ми розробляли для них рекламну кампанію», – повідомив він санітару. «Справді?» – обережно перепитав той. Санітар був іще доволі молодим і відчував, що його скоро знудить. Такої бійні він не бачив ще ніколи в житті. Одна поліцейська машина залишилася, щоб доправити Віка у Бриджтон, в лікарню «Нортен Камберленд. «Чи не могли б ви хвильку зачекати?» – спитав Вік. Обоє поліцейських кивнули. Вони дивилися на Віка Трентона насторожено, так, наче він був чимось заражений. Він відчинив обоє двори Пінта. З дверцятами з боку Донни йому довелося довгенько пововтузатися. Ось так їх пом'яв, що у ході було повірити. Її сумочка була в салоні і блузка – на ній була дірка із рваними краями, так ніби собака вигриз із неї добрий шмат. На приладовій панелі валялося кілька обгорток від слім -джима. Там же стояв пропахлий кислим молоком термостеда, коробочка для обідів зі Снупі. Від погляду на неї серце віка звело сильним болючим спазмом. Та він не дозволяв собі задумуватися над тим, що це могло означати у перспективі майбутнього, якщо після цього страшного, гарячого дня взагалі існувало якесь майбутнє. Він знайшов кросівок ТД. «Теді!» – подумав він. о, «Отеді!» Ноги віка підкосилися і відважко опустився на пасажирське сидіння, Задивившись на хромовану смужку дверей біля своїх ніг. Чому? Хто допустив, щоб таке сталося? Як могло збігтися стільки подій на раз? Зненацька в нього нестерпно запульсувала голова. Ніс забило від сліз. У ніздрях почало сіпати. Він всякнув сльози назад і провів рукою по обличчі. Йому спало на думку, що, враховуючи Теда, Коджа винний у смерті щонайменше трьох людей. А може і більше, якщо виявиться, що серед його жертв і кембери. Чи були в копа, якого він накривав ковдрою, жінка і діти? Мабуть. Якби я приїхав, бодай, на годину раніше. Якби не заснув. Голос у голові закричав. А я був такий упевнений, що то кемп, такий упевнений. Чи було б достатньо, якби я приїхав хоч би на 15 хвилин раніше, якби я так довго не розмовляв із Роджером, чи був би де зараз живий, коли він помер? І невже це сталося взагалі? І як мені жити з цим до кінця своїх днів і не споживати? «Що буде з Донною?» Під'їхала ще одна поліцейська машина. Один із копів вийшов і заходився щось обговорювати з тими, які чекали на Віка. Останній підійшов до Віка і м'яко сказав. «Гадаю, нам треба їхати, містере. Трентон. Квентін каже, що сюди вже прямують репортери. Ви ж не хочете спілкуватися з журналістами зараз?» «Не хочу». Погодився Вік і почав підводитися. Коли він був уже на ногах, у поле його зору потрапило щось жовте і майже непомітне у самісінькому низу. Спід тедвого сидіння виглядав клаптик паперу. Вік витяг його і побачив, що це слова проти чудовиськ, які він написав, щоб його син міг спокійно засинати. Аркуш був зім'ятий і розірваний у двох місцях.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 Вам там ні за що вхопитися. Перевертні вампіри і всілякі кусючки. Вам тут робити нічого. Ніщо не зачепить Теда. Ніщо не зробить погану Теду. Усю цю... Читати далі вік не зміг. Він зішмакав папірець і жбурнув ним у труп собаки. Текст був суцільною сентиментальною казочкою. Казочкою такою ж зритливою, як барвник у тих довбаних слизьких кашках. Усе це брехня. Світ сповнений чудовиськ, яким дозволено кусати невинних і необережних. Вік дозволив відвести себе до поліцейського авто. Його повезли геть. Як раніше повезли Донну Трентон, Теда Трентона і Джорджа Бенермана. За деякий час у закритому фургоні прибула ветеринар. Вона оглянула мертвого собаку, тоді натягла довгі гумові рукавички і витягла циркулярне пило. Зрозуміючи, що вона збирається робити, копи повідверталися. Ветеринар відрізала собаці голову і сховала її у великий білий пластиковий мішок для сміття. Пізніше того ж дня голову відправили у ветеринарну службу штату, де мозок Куджо перевірили на сказ. Тож Куджо теж поїхав. Була за чверть-четверта того самого дня, коли Холлі покликала Чаріті до телефону. Вигляд у неї був трохи стурбований. «Здається, це хтось із державних служб», – попередила Холлі. Приблизно годину тому Бред, піддавшись на нескінченні благання Джима Молодшого, повів свого маленького кузена на дитячий майданчик. Відтоді в будинку стояла тиша. Чути було тільки голоси жінок, які згадували старі часи. Старі, добрі часи, як подумки уточнила Чаріті як батько упав із трактора із сіном і потрапив у здоровенну купу коров'ячого лайна, що височила у кінці поля. Але жодних згадок про те, що за кожну реальну чи вигадану провину він бив їх обох так, що вони не могли сісти. Як прослизнули зайцями у старий кінотеатр у Лісбон-Фоллс, щоб подивитися на Елвіса у «Кохай мене ніжно». Але не той момент, коли мамі у Red White відмовили в кредиті, і вона мусила зі сльозами викласти назад цілий кошик продуктів на очах у всіх покупців. Як Ред Тімінс, що що вище по вулиці, дорогою зі школи завжди намагався поцілувати Холлі. Але не про те, як у серпні 62-го Ред втратив руку, коли у нього перевернувся трактор. Обидві усвідомили, що можна відчиняти шафи, якщо не зазирати в них надто глибоко. Бо деякі речі і досі чатують усередині, готові вкусити. Череті вже двіч відкривала рот, щоб повідомити Холі, що вони з Бретом завтра повертаються додому. І двіч його закривала, намагаючись дібрати такі слова, щоб Холі не подумала, що їм у неї не подобається. Та, сідаючи коло телефону і поставивши поруч чашку свіжого чаю, вона на якийсь час забула про цю проблему. Чаріті була трохи занепокоєна. Нікому не подобається, коли під час відпустки телефонує хтось, схожий на представника державних служб. «Слухаю», – сказала Чаріті. Голі спостерігала, як блідне обличчя сестри, чула її слова. «Що?» «Що? Ні, ні, це якась помилка. Кажу ж вам, сталося?» Вона замовкла, слухаючи. На тому кінці дроту передавали жахливі новини. «Із мене, думала Холлі. Вона бачила це з обличчя сестри, яке поступово перетворювалося на закляклу маску. Хоча зі слухавки не чути було нічого, окрім безмістовного потріскування. Поганні новини з мене, Для неї це була стара історія. Звісно, добре сидіти з черіті вранці на сонячній кухні, пити чай з апельсиновими дольками і згадувати про те, як вони прикрадалися у кінотеатр. Це було добре, але не могло змінити того факту, що кожен день дитинства, який вона пам'ятала, приносив із собою якусь маленьку погану новину. Кожна з них була фрагментом мозаїки її юності, а ціла картина була такою жахливою, що Холі була б насправді не проти, якби їй більше ніколи не довелося побачити старшу сестру. Порвані бововнені трусики, із яких сміялися інші дівчата в школі. Копанні картоплі, що триває так довго, аж болить спина, а коли різко розігнутися – Кров відливає від голови так швидко, що, здається, от-от не притомнієш. Ред Тімінс, як обережно, вони з черті обминали тему його руки, настільки роздробленої, що її довелося ампутувати. Але коли Холлі це почула, вона була рада, дуже рада. Тому що пригадала, як одного разу Ред кинув зелене яблуко їй в обличчя, і розбив дністо крові, змусивши її розплакатися. Вона пам'ятала, як кред робив їй кропивку і сміявся, Пам'ятала злиденні обіди зі знакових кілик чиріус і арахісового масла, коли справи йшли особливо погано. Пам'ятала, як у розпалі літа на їхньому подвір'ї шалено тхнуло лайном. І якщо вам цікаво знати, Запах цей був не дуже приємний. Погані новини з мене, І якимось божевільним чином Гулі знала, що навіть коли вони доживуть до ста років і останні 20 років старості проведуть разом, вони ніколи не говоритимуть про те, що Черті вибрала собі таке саме життя. Її краса майже повністю зів'яла, Навколо очей утворилися зможки. Груди обвисли, хоч вона й носила лівчик, вони все одно обвисли. Між ними було лише шість років різниці, але сторонній спостерігач міг би подумати, що цілих шістнадцять. А найгірше, Чаріті, схоже, зовсім не турбувалася, що прирікає свого милого, розумного сина на таке саме життя. Якщо тільки він сам не порозумнішає і не збагне... Для туристів, думала Холлі зі злісною гіркотою, яка, попри всі ці роки достатку, так і не минулася, це тільки місце відпусток. Та якщо ти походиш із лайна, у тебе день за днем будуть погані новини. А одного дня ти поглянеш у дзеркало і з нього на тебе дивитиметься обличчя Чаріті Кембер. І ось знову страшні новини з мене. З цієї батьківщини усіх поганих новин. Черіті поклала слухавку і втупилась у телефон. Біля неї парувала чашка гарячого чаю. Джо мертвий. несподівано оголосила вона. Голі хапнула повітря, їй стало холодно в зуби. Навіщо ти приїхала? хотілося їй крикнути. «Я знала, що ти привезеш усе це із собою, і ось тобі маєш». «О, Люба, це точно?» – спитала вона. Дзвонив чоловік із Окасти. Його звуть Мейсен. Він із прокуратури штату і з департаменту кримінальних справ. «Він... він потрапив в аварію?» Черіті подивилася просто на неї. І холі зі змішаним почуттям шоку і страху побачила, що її сестра не схожа на людину, яка щойно отримала страшні новини. Вона була схожа на людину, яка щойно отримала приємні новини, зможки на її обличчя розгладилися, погляд порожній, але чи за цією порожнечею крився шок, чи їм мрійливо обмірковування нових можливостей. Якби Холлі побачила вираз обличчя Четі Кембер, коли та перевіряла цифри на виграшному лотерейному квитку, вона б знала. "Чорти, собака", промовила Четі. "Це куджа. собака". Спершу Холлі розгубилася, не в змозі відшукати будь-який зв'язок між смертю чоловіка Четі і сімейним собакою Кемберів. Тоді вона збагнула. В уяві зринув образ страшенно понівеченої лівої руки Реда Тімінса, і вона перепитала високим пронизливим голосом. «Собака?» Перш ніж череті встигла відповісти, якщо вона взагалі збиралася відповідати, із саднього двору долинули веселі голоси. Спочатку високий і псклявий джима молодшого – тоді нижчий радісний голос Брета, який щось відповів. Тут обличчя Черіті змінилося. На ньому з'явився прибитий вираз. Вираз, який Холі добре знала і ненавиділа, тому що всі обличчя на світі він робив однаковими. Вираз, який у старі часи часто з'являвся у неї самої. «Син!» – сказала Черіті. «Бретт!» Холі, як я маю сказати Бретові, що його батько помер?» У Холлі не було відповіді. Вона могла тільки безпомічно дивитися на сестру і бажати, щоб вони ніколи сюди не приїжджали. «Скажений собака вбив чотирьох. Три дні неймовірного жаху!» – кричали заголовки вечірнього випуску портлендської газети Evening Експрес». І під заголовком стояло: Єдина вціліла особа перебуває у лікарні Нортон-Кемперленд. Її стан критичний. У заголовку Прес-Герілд, що вийшла наступного дня, повідомлялося: Батько розповідає про самозречену боротьбу дружини, щоб врятувати сина. Того вечора історію перемістили вниз з першої сторінки. За словами лікарів, місіс Трентон добре реагує на лікування від сказу. В іншій колонці місцевий ветеринар повідомив, що собаці не робили щеплень. За три дні історія вже прийшла на четверту сторінку. Про вину за те, що собака з Каслорока вчинив такі жахіття, департамент штату із питань охорони здоров'я покладає на скажену лисицю або єнота. В останній статті того тижня ішлося про те, що Вік Трентон не збирається подавати позов проти вцілілих членів родини Кемберів, які і самі глибоко шоковані тим, що сталося. Новина була незначною, але давала можливість обсмоктати стару історію новими словами. Через тиждень на першій сторінці недільної газети у загальних рисах переповіли перебіг подій. Ще через тиждень один загальнонаціональний таблоїд помістив емоційну статтю від заголовком «Трагічна битва в мені», як мати подолала сен вбивцю. На цьому висвітлення у засобах масової інформації припинилося. Тієї осені у центральному мені панував страх заразитися сказом. Експерт спростувався, чітки запевнивши, що моторошний випадок у Каслороку був одним єдиним. Донна Трентон провела в лікарні майже чотири тижні. Хоча лікування від окусів скаженого собаки і було болючим, проте завершилося без серйозних проблем. Але через загрозу ускладнень і глибоку психологічну депресію вона перебувала під пильним наглядом лікарів. Наприкінці серпня Вік відвіз їх додому. Цілий, той тихий дощовий день вони провели, ходячи по будинку. Увечері, коли вони сіли перед телевізором, майже не дивлячись на екран, Донна спитала про Edworks. «Усе чудово!» – відповів Вік. Роджер самотужко довів останній ролик професора кашології до кінця. «Звісно, з допомогою роба Мартіна». Тепер ми розробляємо нову грандіозну кампанію усієї продукції «Шарпа». Це було лише наполовину правдою, кампанію розробляв Роджер. Вік з'являвся туди три, іноді чотири рази на тиждень і або водив олівцем по папері, або задивлявся на друкарську машинку». «Але люди Шарпа пильно стежать за тим, щоб наші проекти планувалися не більш ніж на два роки, згідно з угодою». Роджер мав рацію, вони збираються нас позбутись. «Але через два роки це вже не матиме значення». «Це добре», – відгукнулася Донна. «У неї вже були періоди просвітлення, коли вона знову ставала схожою на себе, та здебільшого вона й далі залишалась апатичною». Вона втратила дев'ять кілограмів і мала змарнілий вигляд. Колір обличчя теж залишав бажати кращого. Нігті розшаровувалися. Деякий час Донна дивилася на екран, потім повернулася до нього. Вона плакала. «Донна», – вимовив вік, – «люба моя». Він обійняв її і пригорнув до себе. Тіло Донни було м'яким, але якимось неподатливим. Крізь м'яку шкіру він відчував, як у багатьох місцях випинаються кістки. Таких місць було надто багато. «Ми зможемо тут жити?» – спромоглася вона вичувати переривчастим голосом. «Віку, ми зможемо тут жити?» «Не знаю», – відповів він. «Але, гадаю, нам треба як слід постаратися». «Напевне, мені слід спитати...» Чи хочеш ти й далі жити зі мною? Якщо скажеш «ні», я зрозумію. Дуже добре зрозумію. Я не хочу більше нічого, тільки жити з тобою. Здається, я завжди це знав. Напевне, я думав інакше тільки годину. Щойно отримав кемпове послання. Але це був один-єдиний раз. Я кохаю тебе, Донна. І завжди кохав. Вона обійняла його і міцно пригорнула. У вікна стукав лагідний літній дощ, малюючи на підлозі чорно-сір візерунки тіней. Я не змогла його врятувати, вимовила Донна. Це мене постійно переслідує. Не можу викинути це з голови. Я прокручую ситуацію знову і знову і знову. «Якби я тільки раніше побігла до дверей або схопила ту безбольну битку!» Вона копнула слину. А коли врешті-решт зібралася з духом, щоб вийти, було надто пізно. Він уже помер. Він міг би нагадати їй, що вона весь час ставила життя і здоров'я Теда вище свого власного. Єдиною причиною, чому вона не побігла до дверей раніше... Була думка про те, що буде стедом, коли собака нападе на неї, перш ніж вона встигне пробратися всередину. Він міг би сказати їй, що облога, мабуть, виснажила собаку так само, як і Донно, і якби вона спробувала напасти на Куджа із раніше, все могло б скінчитися зовсім інакше. Собака і так леді її не вбив. Але Вік розумів, що всі ці аргументи – Уже безліч разів повторював він сам та інші люди, і розумів, що жодна логіка у світі не в змозі заглушити біль, коли натрапляєш на німейстосик розмальовок або дивишся на гойдалку, порожню і нерухому, що застигла на перекладенні на задньому дворі. Логіка не може стерти страшне відчуття власної слабкості. На це здатний тільки час – та й то не повністю. Він сказав. І я не зміг його врятувати. Ти? Я ж був такий упевнений, що то кемп. Якби я приїхав раніше, якби не заснув, може навіть якби не розмовляв так довго із Роджером по телефону. Ні, ніжно сказала вона, не треба. Я мушу, і думаю, ти теж. «Нам треба просто через це пройти. Знаєш, так роблять багато людей. Вони просто через це проходять і намагаються допомогти одне одному. Я не перестаю чути і відчувати його у кожному кутку. Я теж». Поза минулої суботи вони з Рочером відвезли усі іграшки теда у армію спасіння. Покінчивши з цим, повернулись і випили кілька пляшок пива, дивлячись якийсь матч. Вони майже не розмовляли. А коли Роджер поїхав додому, Вік пішов на гору і сів на ліжко у кімнаті Теда. Він плакав, доки не здалося, що всередині все от-от розірветься. Він плакав і хотів померти, але не помер. І наступного дня вийшов на роботу. «Піди з варинем кави», – сказав Вік, легенько поплескавши її по спині. «Я розпалю камін, щось тут прохолодно». «Гаразд, вона встала». «Віко, що?» У горлі заклекотіла. «Я теж тебе кохаю». «Дякую», – відповів Вік. «Мені це потрібно. Донна Квола посміхнулася і пішла готувати каву. І вони пережили цей вечір, хоча тед був і досі мертвий. І наступний день також. І наступний. Ні в кінці серпня, ні у вересні значно краще не стало. Та коли листя пожовкло і почало опадати, стало трішечки легше. Зовсім трішечки. Вона була ніби напнута струна, але намагалася цього не показувати. Коли Бред, повернувшись із гаража і обтрусивши сніг із чобіт, увійшов на кухню, вона сиділа за столом і пала чай. Якусь мить він просто дивився на неї. За останні півроку він підріс і трохи сход. У результаті став довго телесим, хоча раніше виглядав схрапно. Його оцінки за першу чверть були не надто хорошими, і кілька разів він мав неприємності дві бійки на шкільному подвір'ї, мабуть, через те, що сталося влітку. А в другій чверті справи пішли значно краще. Мам, мамо, це його приніс Альва, пояснила Чарріті. Вона обережно поставила чашку на тарілочку, щоб вона не задзінла. Ніде не написано, що тобі треба його залишити. «У нього є всі щеплення?» – запитав Бред, і від того, що це стало його першим питанням, у неї трішки защеміло серце. «А як же?» – відповіла Чаріді. «Альва хотів віддати його мені просто так, але я змусила його показати рахунок від ветеринара. Це коштувало 9 доларів проти чумки і сказу». Він також дав тюби крему проти кліщів і бліг якщо ти не захочеш, Альва поверне мені мої дев'ять доларів. Гроші стали для них важливими деякий час вона не знала, чи зможе зберегти будинок і чи варто навіть намагатися. Вона обговорила це питання з бредом, вирішуючи з ним на рівних у них залишилася невеличка страховка. Містер Шупер із бриштинського каскобанку пояснив, що коли ці гроші і суму її виграшу покласти на спеціальний трастовий рахунок, то вони становитимуть майже всю суму іпотеки за п'ять років. Вона влаштувалася на пристойну роботу на єдину укаслороку фабрику, що робила оптичні вироби у відділ пакування і маркування продукції від продажу інструментів Джо і із новим підйомником вони отримали ще три тисячі доларів. Черіті пояснила Бретові, що зберегти будинок можливо, але їм буде не солодко. Альтернативним варіантом була квартира у місті. Бред думав до ранку, а потім виявилося, що він хоче того ж, чого й вона – зберегти будинок. Отож вони залишилися. Як його звуть? Запитав Бред. У нього немає імені, його тільки відлучили від матері. «Породистий?» «Так», – відповіла Чариті і розсміялася. «Він із дворових усіх мастей і розмірів». Він усміхнувся, та усмішка вийшла змученою. Проте для Чариті це було краще, ніж узагалі ніякої. «Можна пустити його сюди, знову падає сніг». Можна, якщо заховаєш свої папери, і як зробить калюжу, прибираєш ти. Добре. Він відчинив двері, збираючись вийти на двір. Брете, як ти хочеш його назвати? Не знаю, відповів Бред. Запала довга, довга мовчанка. Ще не знаю, мені треба подумати. Черіті здалося, що Бред плаче та вона притлумила в собі бажання підійти. До того ж Бред стояв до неї спиною, і вона не могла сказати напевне. Він став великим хлопцем, і хоч як це було боляче, Черіті розуміла, що великі хлопці зазвичай не люблять, щоб їхні матері знали, коли вони плачуть. Бред вийшов на двір і, обережно взявши на руки собаку, заніс його всередину. Суценя залишалася без імені аж до весни. А тоді ніхто з них не міг доладно пояснити, чому вони стали кликати його в Віллі. Просто ця кличка йому пасувала. Це був невеличкий, жвавий, короткошерстий собака, найбільший рис у ньому було від тер'єра. Кличка прижилася. Значно пізніше, навесні, череті трохи підвищили платню. Вона почала щотижня відкладати по 10 доларів. Бретові на коледж. Невдовзі, після трагічних подій на подвір'ї кемберів, рештки кучу кремували. Попіл разом із уламками кісток відвезли на сміттєпереробний завод у Агасті. Гадаю, не помилюся, коли скажу, що він завжди намагався бути хорошим собакою. Він намагався робити все те, чого від нього вимагали і очікували його чоловік, жінка, а передусім його хлопець. Якби знадобилося, він би віддав за них життя. Куджо ніколи нікого не хотів убивати Його просто щось змусило. Може доля, а може деструктивна нервова хвороба під назвою «сказ». Його власна воля а ролі не відігравала. Невелику печеру, куди кучу загнав кролика, так ніхто і не знайшов. З часом, хоч яка б там незначна була причина у цих маленьких істот, кажани її покинули. Кролик не зміг вилізти назовні, і так і помер з холоду повільною, беззвучною і болісною смертю. Його кістки, як мені відомо, і досі залишаються там і зрештою кісток дрібних тварин, які мали нещастя туди скотитися. «Я вам скажу, хай знають всі! Я вам скажу, хай знають всі! Мій собака зараз там, куди йдуть всі хороші пси!» Народна пісня